Така, днес ще говорим за животните. Всичко основно и най-важно е от учителя. Първата лекция е учителя за животните общи неща. Втората лекция е за пеперудата. Третата лекция е за славия. И три идеи. Първата идея е продължение. Втората е за змията. И третата е за лебеда. Следваща лекция е на 4 октомври. Учителя за животните Учителя казва Животинското царство е азбука и който разбере животните ще разбере и човешкия живот Кога човек е пеперуда Учителя казва Когато дава място на духа в себе си т.е. на учителя в себе си Всяко животно има своя специалност това е вид дарба а човека казва инстинкт. Във всяка форма, която съществува, е вложена една велика идея. Този, който разгадае тази идея, ще разбере значението на нещата в света. Всички растения и животни и всички народи изпълняват Божията воля според Великия Божествен план. Бог се грижи, казва учителя, едновременно и за змията, и за гълъба, и за вълка, и за овцата. Бог взема участие в живота на всички същества, от най-малките до най-големите. И дава един пример учителя. Един човек искал да се отдави в Черно море, във Варна. Но една мушица кацнала върху него, и този човек забравил мисълта си, и се насърчил, и не се самоубил. Някой казват една мушица, но тя може да изпълни Божията воля по много начини. Ти обичаш едно животно, казва учителя за това, за което е скрито в него, Божественото. Животните, аз ги наричам нашите малки братя в света. Всички животни са направени с Словото Божие. Като Бог е казал точната дума. И казва учителя, животните са изостанали души в развитието. Скъсали, скъсали са ги в този клас, в ония клас и те са изостанали. Те са степени, по които човекът се е качил. Всички животни, казва учителя, са, забележете, деградирали хора. Всички животни. Ще кажете, казва учителя, че това е еретическо учение. И така може да е, но аз поддържам мисълта и казвам, животните са деградирали хора. Когато някоя птичка пее пред прозореца ви или кацне на рамото ви, трябва да знаете, че това е вас, ваш близък, който влиза в тази птичка и ви навестява. Той използва птичката и ви Казва, отчителят, даже някой път ви пее за новия живот. Ако сте забелязали, има връбчета и връбчета. ените пеят по обикновен начин, но някои други по съвсем друг начин. Защото влизат в тях човешки души. Само да ви кажа, че човешките души, понеже не, не са приятели от вечността и от безкрая, живеят в астралния свят и там за тях е много тежко време. Те трябва да влязат някъде и от време на време влизат в същества, и животни така се успокояват, иначе бремето им ще е да бъде много голямо. Така, радвайте се, казва учителя, че някой ваш близък е влязал в някой животно. няма значение кучи, котка, връбче, славей или каквото и да е. Приотил се в къщичката на птичката и е влязал, а не някъде в ада, на много големи мъчения. На друго място учителя обяснява, Една душа може да я задигне вятъра и да я носи в пространството като една прашинка. Душите, за да се спасят от такива люшкания, предпочитат да се подслонят в тялото на някое животно. Там те се успокояват. Някои мислят, че Господ не може да, връщи, да връща, казва учителя, хората назад в развитието. Ако Той е превърнал много ангели и висши същества в змии и животни с рога, той може така да направи, че да ви израснат и купита. Той може да изменя всяка форма. За него това е лесно. Това може да смути ума ви, но формата е ограничение, което заставя съществото да мисли и да се развива. Сещам се на едно място, от 4 казва, за големите философи, които не търсят истината, но само философстват. Най-често се прераждат в магарита. И хората ги бият, и казва Иди, ето ти са философията новата. Дали вярват, няма значение, те ще се учат родците. Ако излезе на преден план, казва учителя, учението, че всеки човек може да прави каквото си иска, хората ще станат животни. Всичките тия млекопитаещи, също, те са все философи, които са казали на Господа. Ние искаме да живеем за себе си. И Господ се отеглил и казал... Живейте! Кои животни са най-напреднали, чието души във бъдеще ще се въплотят в човешка форма? Учителя изрежда няколко. Те, с които са най-близки до човешко съществуване. На първо място, учителя поставя слона, после вола, коня, овцата, маймуната и така нататък. Както съм ви казвал, учителя казва, че има и много хора кандидати за животни също ще се природят, независимо дали вярват или искат, просто ще преживеят. Нашето настояще, казва учителя, е бъдеще за животните. Затова те се стремят към нас. Един вълк, колкото и да го храните, все вълк ще си остане. Една въшка, колкото и да я храните, няма да я промените. Една змия също. И един комар. Техният характер е единственото нещо, което може да измени сърцето на един грешник. А това, което може да променя такива същества, това е глада, страданията, докато стигна до крайния предел. Защо страдат хората, казва учителя? За да се смирят. Защо страдат животните? Пак по същата причина. От гледище на сравнителната физиология, казва учителя, само външно човек носи човешка форма. Вътрешно обаче той има много форми на растения, на животни, всякакви неща. Въобще човека е в едно предно интервю в портала, казах, че човека е по-дълбоко същество от ангела. Наистина е така, така само за малко ще ви обясня. Човека може да стане висше същество, ангелско чисто съзнание може да стане Бог по дългия път, но той може да стане извяр и чудовище, докато ангела няма избор. Ангела живее нещо като светлина в светли окови, той мечтай да слезе долу, за да тръгне към Бога на по-дълбоко ниво, защото като ангел той е ограничен. И учителя казва... Сегашният човек още не се е изменил вътрешно. «Щом изгубите, казва учителя любовта, вие веднага може да станете един вълк, мечка, тигър и така нататък, защото тези диви животни са отрицателните качества на тази любов». Копитата показват, че човек е изгубил пръстите си, божествения си ум, рогата са изопачаване на човешката воля, Опашката е изопачаване на човешкия ум. Копитото е извращение на човешката сила. Променете духовния стремеж в себе си и вашата форма ще се измени. Ако, ако земята се отклони от устата си, казва учителя на 90 градуса, всички хора ще станат четириноги. Сега няма да ви обяснявам причините за това нещо. И казва после учителя: Животните имат практически познания. Те нямат теория и теоретични познания. Животните са души, което не, които не мислят за последствията. Съвременните хора мислят, че със смъртта се свършва света. Така мисля и жабата и Охлива. Това беше първата лекция.